Округ нашпигований большевицькими нишпорками. З нашого наказу, друже Степовий, їх чимало вже винищено. Ось позавчора сотня недобитого вистежила наставнику бригаду рубачів, яка пробиралася найпропаснішими нетрями з медвежої на грегід. Справжні тобі лісороби з пилими і сокирами, в крисанях і сардаках, а коли їх почали допитувати, то все зразу і вияснилося. Мало хто з них умів і слово сказати по-нашому. Мали вони з'єднатися на греготі з переодягнутою партизанською форму сотною чекістів і разом ударити на табір Старшинської школи. Хлопці недобитого звели їх у звір під білою кобилою, де чорт добраніч, каже, і залишили там назавжди, а наслід чекійської сотні не втрапили. І ще. На багнах селяни витягли з криниці чотирьох чоловіків, і жінки голосили над ними і проклинали нас». Віддам наказ усім кореням перебив мову, а ворона степовий, помножити стежі, прочесати ліси від дерева до дерева ще до початку більшовицького наступу. Нам збираються вдарити в спину. Це ще не все, друже командир, продовжував ворон. Ворог, про якого я щойно мовив зрими, так би мовити, намацельний, його можна вислідити. Та ось уже майже рік я чую і маю на це підстави присутність досвідченого шпигуна десь тут, недалеко, ніби хтось слухає, про що ми говоримо на наших секретних нарадах. Знає достеменно, які накази віддаються. Не виключено, що серед нас є сексот. Але кому доносить? Адже не може кожен день чим чекувати до Ябланова, бо на заставах такий б його колись затримали. Думаю, що у космочі працює рація, десь поруч з нами. І це становить... «Найбільшу небезпеку». «Що хочеш запропонувати?» – спитав Степовий. «Мені стало відомо», – пропустив ворон повзвуха питання, – «що в Яблонівській середній школі відбулися решти. Зібрали кількох восьмикласників, косматських хлопців, котрі після закінчення нашої семирічки пішли вчитися до яблунова. Їх звинувачують у приналежності до юнацької сотні сокирники, яка буцімто створилася в космочі». Звісно, це провокація НКВД клеїть справу, щоб знітралізувати молодь. Цей кримінал особливо, в ньому мусять бути замішані вчителі. У мене є підозріння, і тому я запропонував не виконувати поки що вироку над Шполою. Він щось знає. Якщо ми пообіцяємо зберегти йому життя, Шпола, напевне, заламається. Не можна дарувати йому життя, процідив крізь зуби Чорнота. Не гарячись, Даниле, ти можнє вояка, але є ще й політика. Іване, звернувся Ворон до Буркута. Ти міг би тепер упізнати свого двійника Боліду, якого вже цілий рік розшукуєш? Я його впізнав би і на тому світі, відказав Загарчук. То прошу привезти сюди шпол. Лейтенант. Не виглядав жалюгідно. Його знів страх перед смертю. Жорстока покара впала на шполу. Перед його очима, водночас, пересувалися образи людей, яких замордував, і він перевтілювався, панічно боячись такого стану, у кожну свою жертву переживаючи моторошний страх насильницької смерті. Це було нестерпно. Як тільки прочинялися двері до підвалу, чи то приносила Пилипова параска їжу, або ж вартовий виводив шполу на двір за потребою, а найстрашніше було для нього, коли вартував стрілець Андрусяк. Це ж би він мав його скарати. Коли прочинялися двері Шпола, падав на коліна і булькотів, не вбивайте, не вбивайте. У такій миті він не був сам з собою, а одну із своїх жертв. І переживав тоді чужий страх, який ставав його власним. «Слухай, Шполо, – розпочав ворон допит, – слухай, затям, твоє життя у твоїх руках». «Якщо нам допоможеш, випустимо на волю. Ти вже нікому не страшний, нікому не потрібен. Ще й револьвер тобі повернемо, щоб ти міг застрелитись, як не матимеш, де дітись. Отже, скажи, хто давав тобі вказівки, розпорядження вбивати в нашому регіоні дівчат, знущатися над ними і чіпляти на шиї бірки з написом «Сексотки»?» Очі в шполи зблисли надією, він відразу і випалив. «Резидент». «Як його прізвище?» «Не знаю, його називали не інакше, як резидент. То був чоловік середнього віку, з ріденьким русявим волоссям, і всі ми знали, що це людина майора Моліна. Він знаходив мене в гарнізонах». «Ти і міг би пізнати його в обличчя?» «Так». «Друже, командир», – звернувся ворон до степового, – «прошу дати мені два руї стрільців».